Historiako gitarra solorik onena izaten ari da. Hendrix bezalakoa da baina psicodelia gutxiagorekin. Claptonen garbitasuna du haren eduki gabe. Tom Moreloren indarra sofistikazio gehiagorekin. Kirk Hameten puntueo baten antza duela esan du norbaitek baina ez da hain metalikoa. Santanaren gitarratik badu, naiz eta haren gozotasun latinoa alde batera utzi. BB Bi Kingen blusa da, Slashen gasolina eta Keusaia. Pete Townshenden estanda elektrikoa, Brian Mayren glamurra. Norbaitek esan du John Frustianteren harima duela, beste Norbaitek ezetz, ura Angus John gaztea zenean egiten zuenetik urbilago dagoela. Keith Richards, egin du Norbaitek eta Euskaldunen bat ere falta ezin denez, kaki harkarazo edo aitor gorozabel, bietako bat, esan du. Noski, konparazioak egiten hasita, Jimmy Page obea zela aldarrikatu du betera no batek, naiz eta, ados, entzuten ari direna, historiako gitarra solorik konen den. Soinu zorrotzada, distorsionatua baina garbia, malenkoniatzua eta koloretzua era berean. Soinu beltza, soinu gorria, soinu zuria, berdea, urdina, morea, eskenatokitik begiratuta zerumgoa eraino iristen da entzuleoldea. Denak daude geldi, busto ezagutu zuen 65 urteko emakumearekin hasi eta DeZka Forkatiren kamiseta araman era beraino. Jebiak daude, punkiak ere bai, naiz eta soloak ez gustuko izan. Fijoren bat edo beste, moja bat bularrak erakusten gurasokon txerba daore batzuk, koloretako kristalak dituzten betaurreko borobiliak Nick Hornby, noski, eta Euskal Herria erratiko kazetari bat mikroarekin bafleen ondoan, historiako gitarra sol horikonena asiratik bukaerara nio grabatzeko. Horrela daude gauzak eta derrepente ara non azaltzen de ministerioko langile bat maletatxo eta korbataz entxufeak endu eta dena popatik hartzera bidali du. Krisian gaudela eta argindarra urreztu behar dela. Debekatua hemendik aurrera musika apara joa gentxufatzea. Tori bandurria bat, ea moldatzen zareten. Espartin espartanoen eta kandelen garaia ator. Iraungo haute du rokanrolak, kronika honek ez du uste. Rokanrola hil egingo da, ez klasikoak gainditzea ezinezkoa delako. Entzundugu, historiako gitarra solorik solorikonena bukatzeke dago. Rokanrola hil egingo da garesti egia delako, ez ingo dugulako ordaindu. Ongi etorri, beraz, Artobizarrak erretzen biziko dugun ziklo berri akustikora. Musika Herriko Plazara bueltatuko da 50 entzule feria egunetan sarrera doan. Gitarra joleok hasi juglarei ofizioa ikasten etorkizuna hor dago